а бажання ті моделювалися в такий спосіб – Ярослава, Святослава, Мирослава, Марієта, навіть Жульєта, відповідав завше однозначно – дівчинку назвемо на честь мами. Так і цього разу. Довгенько мовчала Марина, потім, може, зважувала сказане втомленим щоденною газетною Веремією чоловіком. Уже знову сон почав сковувати Володю. Та стрипинувся голос, який би він упізнав серед тисячного натовпу. Тепер так не називають. Чому? Марина – старожитнє ім'я. Для інших хай і старожитні, для мене найкрасивіше в світі. Подібні діалоги випурхували все частіше, бо ознаки материнства помітнішали і в колись пружнотілій статурі Марининій і в благості, блідавості обличчя, яка, правда, не дуже виступала, бо мила його з роду смаглявка. Вона дивилася на Володю часом не видю, що: А як пристараємося, хлопчика, запитував. Хлопчика назвемо Володькою. Вовкою, і стільки було в синіві очей його рідної непідробної ласки, стільки відданості і пристрасті нерозтраченої, що язик не поворушився заперечити. Отаке Марево увірвалося, вломилося до кімнати, де він, зачинившись, обдумував, вибудовував структуру своєї розповіді про позитивний досвід масової роботи. Працювалося йому над нарисом напрочуд легко. Подобався, скажімо, образ діда Корнічука, високого джинджуристого, з тяткою вусиків під цибулячим носом і йоржиком на голові, ну, точнісінько таким, як у коті київського. Колоритна постать не лише діда Корнічука, а й його кругленької дочки, секретаря Комсомольського, заповзятої, затятої, в досягненні свого з такими рум'яними щуками, що, здається, торкни пучкою кров бризне, і думав-гадав, звідки береться оте невичерпне вмільство, ота невситима любов до праці. Адже за день навихається з сапкою, а ввечері знову, мов, вихор, наче дзига, до всього їй діло є. На Тамарине саписько уся молодь дивиться, як Ланкова, так і всі. Уміють у колгоспі червоний прапор Людей знаходити Гартувати ідейно, вести до мети А хіба в інших селах Люд гірший, чи отча земля злидащила Та не зуміли розшукати той роботящий люд Помітити, пройшли мимо То велике зло, коли оминають хороших людей У червоному прапорі вміють ростити трударів як би це викласти, як би тепліше сказати читачам про людей, котрі щоднини йдуть працювати обіймки, як на свято. У твоїх руках, газотяри, людське серце, людська душа. Зумій розтривожити, розбентежити те неповторне серце, не схожу на іншу душу. Отож, писалося капусті важко. Бо метикував собі спалюючи цигарку за цигаркою. Як би так живописати, аби кожному хотілося стати таким настирливим у ділі, як Тамарин батько. Як би змалювати спрагу до роботи Ланкову, аби кожному молодому трудареві кортіло бути схожим на залюблену в кукурудзяну веремію і взагалі у життя при дочку Корнічукову. Уже і Марина шпильку пускає. Ти нарис чи роман пишеш? Уже котрий день? Нарис на нарис не схожий, моя навчителька мила. Мила твоя, а навчителька ні. Чому? А тому, що ти не слухаєш мене. Такого не бувало. Я твій раб. Буває ж на світі солодке рабство, а свині, знову ті свині, забудь про них. Еге, забудь. Рада б душа в рай. Он бачиш, як торби руки повідтягували. Вона простягала красиві повні руки, і Володя відчував солодку м'якість на своїй жиловій шиї, не перший раз питаючи, за що така мила, розумна, ти покохала лелекуватого Володьку. Що вона в ньому знайшла? Єдине, чим може похвалитися, ненаситністю до своєї журналістики та шрамом над правою бровою. Ладин сидіти і сидить і у вихідні у своїм прокуренім кабінеті, а димлять же в трьох. У житейських ділах він не здараз не здар. Хіба не міг піти до Котиного друга, голови обвиконкому, з яким до війни трудився одноблюдов в одній газеті? Сказати би знатяківу,